Минавам на втората лекция – Мъдростта на суфите. Суфите <су> казват – злото ще бъде поправено от смърта. Че злото ще бъде поправено от смърта. Да служиш е недостатъчно. Ти трябва и дълбоко да разбираш. Един суфи казва, знае точно, че знанието, на което е обучено моето сърце, никъде не се преподава. Истинското знание възниква от вкусване на Бога. Това вкусване е дадено от самия Бог. Човешката любов е свързана със знанията, а Божествената любов е свързана с мъдростта. В Суфи няма време. Времето е спряло. Ако човек придобие власт и могъщество без състрадание и любов, тогава в него вземат връх жестокостта и надменността. И в следващото прераждане той се пресъединява към разгневените демони. Значи в следващото прераждане той се пресъединява към разгневените демони. Един суфи казва, за мен не съществува творение, пред моя взор е само Създателят. Фактите на някои хора са толкова безполезни, че дори фантазията е по-хубава надежда. Образования човек се руши от невежеството си и от изучаването на многото безполезни неща. Признакът на очистеното в глъбините сърце на Суфи е, че той може да толкува грешките на хората като добри дела. Той може да толкува грешките на хората като добри дела. Тоест, Бог му дава нещо от своя поглед. Постът е економия на храна. Бдение и молитва. Това е за стари хора. Поклонението е повод за туризъм. Това го обяснява един суфи. Повод за туризъм, благотворителността и раздаването на хляб е занимание за филантропи. Възлюби Бога цялостно и действително ще направиш нещо реално. Всички тези неща малко или много са нереални. Възлюби Бога цялостно, напълно и действително ще направиш нещо реално. Бог те заставя да умреш по отношение на себе си, за да ти даде себе си. Няма значение в какво състояние се събуждам сутрин. Приятно или неприятно, защото аз не знам кое от тези двете е по-добро за мен. Това го казва един голям суфи. Не знам, кое от тези двете е по-добро за мен. С тебе светът е пълен, но ти не си в света. Слънцето не сияе така, както сърцето и душата, когато са озарени от любовта. Съществуват хиляда святи суфи, невидими святи, които са скрити от човечеството. Става про за много напреднали суфи, от най-високите степени. Суфи казват... Само робите са свободни, т.е. само тези, които са се посветили да служат и да робуват на истината. Съвършеният мистик не е този, който съзерцава Бога. Не е благочестивият отшелник, избягващ отношенията с човешкия Рот Съвършеният мистик се намира сред хората. Яде, пие и спи с тях. Купува и продава на пазара. Влиза в контакти с обществото. Но при всичко това, нито за миг не забравя Бога. Нито в един миг той не забравя Бога. Всеки, който вярва, че може да открие Бога със своите собствени усилия, той се труди на празно. Той се труди на празно. Опий се от великото вино на любовта, че да не можеш да се събудиш за страшния съд. Любовта – това е същество, което прилича на съвършенството на Бога. Колко хора на земята почитаме като живи, а те са мъртви? И колко много хора в гроба смятаме за мъртви, а те са живи? Аллах се намира зад на всяко сравнение и зад на всички противоположности. В нашите молитви Бог непрекъснато създава себе си. Слова, излизащи от сърцето, влизат в сърцето. Но ако те излизат от изика, няма да стигнат по-далече от ушите. Ако ти водиш дружба с хората на истината, бъди правдив. Защото те са наблюдатели на твоето сърце. Те влизат в твоето сърце и излизат, а ти даже не знаеш за това. Любовта е вода, възпламеняваща огънят. Любовта е огън, възпламеняващ водата. Не получих нищо от училището и джамията. Всичко беше завеси. Любовта ме заведи при източникът. Освен срещата с Бога, Друго изцеление няма. Всичко, освен Бога, е ненужно, защото нещата от живота се променят.